І навіть якщо вона не була з ними відвертою справді спала з Ясиком, вона в будь-якому разі любила його і принаймні не була вбивцею. Ілона Віталіївна, як завжди, була при повному параді у трикотажній чорній сукні по фігурі на підборах, дивлячись на цю доглянуту, вишукану жінку, трохи зверхню і приповнену відчуттям власної гідності, Оля не наважилася запитати про їхні справжні стосунки з Ясиком. «Ілона Віталєвна, я б хотіла з вами поговорити, точніше порадитись», – проковтнула клубок у горлі Ольга. «У вас є час. Я ні від чого вас не відриватиму». «Та ні, Оленько, що ти? Проходь, дуже рада тебе бачити». Ілона виглядала щиро задоволеною і гостинною. Олі стало соромно за те, що вона підозрювала цю бідолашну жінку у зв'язку з чоловіком, який годився їй у сини. «Проходь в кімнату. Ти що будеш, чай чи щось міцніше? В мене і коньяк, і шампанське. Краще коньяк». Оля несподівано заспокоїлась, відчувши, що в цьому домі їй допоможуть. Зараз вона вип'є коньяку, розслабиться і неспішно розповість Ілоні Віталіївні про Макса. Все від самого початку. Тим часом господиню дістала келишки і пляшку. Принесла нарізаний з кипками лимон, і вийшла на кухню варити каву. У двері подзвонили, і хазяйка пішла відчиняти. Оля спробувала прислухатись до розмови, зрозумівши, що то хтось із ЖЕКу. Вона знічев'я взяла той самий альбом з фотокартками, який дивилася минулого разу. Ілона Віталівна зі своїм покійним чоловіком. Ілона Віталівна з сином Дімою. Діма з Ясиком в оточенні незнайомих хлопців. Ілона Віталівна з Ясиком на дачі. Знову вони, тільки вже в неї вдома. Раптом з-поміж останніх сторінок вистизнула маленька незакріплена фотокартка і побіжно ковзнувши по ній поглядом, Оля затамувала подих. Зі світлини на неї дивилася та сама Марина, з якої свого часу сфотографувався її чоловік. Тільки цього разу вона була зовсім без макіяжу. Вдягнуто якийсь халатик і тримала на руках хлопця шести-семи років. Мати і син, а в тому, що то був її син, у Олі не виникло жодних сумнівів. Вони усміхались і махали руками по об'єктиву. Ось нарешті і випливла ще одна Ілонина таємниця. Напис на фотці складався з коротенького «На згадку від Андрійка і Марини». І вишалося тільки здогадуватися, кому саме на згадку вона сфотографувалась – Ясику чи самі Ілоні Віталіївні. В коридорі гримнули двері, і господиня повернулася до кімнати. Нарешті відчепилась. Оля, а ти? Вона запнулася, помітивши в олених руках фотографію, привела погляд на її обличчя, важко сіла на диван. Вигадувати щось водити мені і добирати слова вже немало сенсу. Ілона Віталівна, скажіть, ви були з Ясиком коханцями? Тепер перед Олією сиділа зовсім інша Ілона. Стара, нещасна, безжальна побита життям жінка, яка втратила всіх, кого любила. І попри це все ще мала сили ходити на підборах, робити пластичні операції, маскувати косметикою з моршки. Оля Раптон стала шкода и самотней, и никому не нужной женщины. Так, Олю...